قال الشيخ الصارح ابن قاسم رحمه الله تعالى هو نافعنا بعلومِه الثغاين واما امات المزوجة Awal muat detau, bila jeraha, syarikat, bila dibuati berahuha, halan. Faala zatiz zodiatu, dan tuliqatil wa amatu qabla dukhuli aw ba'dahu wa in wa in qadatil iddatu wajaba listibra'u hina izain ani kata dalam hasiatu perkataa wa qawluhu wa amma al amatul muzawwajah ila akhirih taqaddama annahu muqabilul liqawlihi wa lam takun zawjatan bila ha idzamiri ala ma fi ba'dinnusafii ani kana rojak klik kepada ah hak dulu dia ada pula nuskoh nuskoh Kita tak serupa Asal kita bercara Cuba klik kepada mata Dan siapa-siapa membaharui Ia akan milik sahaya perempuan Milik tu dengan beli Ataupun dengan pesakor Dapat pesakor Ataupun dapat-dapat dengan -dapat jalan usia hmm, Boleh dengan satu orang usia beri ke dia Ataupun milik tu dengan jalan heboh Ada orang beri percuma ke dia Atau lain-lain lagi lah nah, Lepas tu dia kait sarah dulu tu Walam takun zaujatahu hasitu lah aa, Adalah hasiah dia jaga Ha, dan bukanlah ia Al-amah Al-amatul mamlukah Sahiyah yang dimilik tu Bukan isterinya Hasitu hasiyah jaga Dia kata bihaid zamir Walam takun Zawjatahu ada ha, bukanlah ia, ia Al-amatul mamlukah Ataupun ha, Sahiyah yang jadi lah Bukan isterinya ada zamir itu nyo nak ajak klik pada mine lah Kama fi ba'din nusafi Lepas tu kata juga di sana tu Wasayal kurus syarihu muqabilahu ha, Dia dah gudah Dan selagi sebut oleh syarah Syekh Ibnu Qasim akan muqabilnya Muqabil bagi qawlihi walam takun zawjatahu ni Ah akan sebut sikit lagi dengan kata wa idz tara zawjatahu sunnalahu istibra'uha alfaz laqdah <-pahlaka> tu wa ala hadza fal qaidu li istibra'i li anna hu yundabu bi muqabilih m dan ada pada setengah-setengah naskah Walam takun zawjatan ha, Dia jaga dahsi itu ha, Dia kata Dan bukalah sahaya yang dimilik itu bukan isteri ha, Tak ada maklumat Walam takun zawjatan Dah setengah neskoh <coughs> Min ghairiha idhamir Lepas tu Wayuzadu ala zalika Jadi ha, tambahkan atas itu ha, Ala zalika lqaud Tambah sekali lagi Walamu'tadadat tidak ada dan bukan ia ya, al amatul mamlukah sahaya yang dimiliki tu bukan isteri dan bukan pula yang beriddah. Ha, padu dia kata wa sayadkurusyarihu muqabilahu hak kita nak baca ni ni. Hmm, di sana dia jaga dah tu. Tidak dia, dia paling. Di sana dia jaga dah kata selagi sebut syarah mukabilahu. akan mukobinya. Muqabirak Ba'din Nusaha Kata lam takun zaujatan Yang tidak ada zameh tu Bikau lihi dengan kata syarah Wa ammal amatul muzawadatu Haa nah anak mulanya Awil mu'tadatu Kali gitu Wa ala ha'za Dan di atas ini Ala Ba'din Nusaha ni Falqaidu li wujubi listibra'i halan Masa kait tu Ialah bagi wajib istibrak Ketika itu Ada puhak naskah kata Walam takun zaujatahu Tu Haa atas naskah ni Kait bagi wajib istibrak Hmm Ya'an nahu yundahu Haa Kana istibrak tu disunat pada mukabirnya Ha, hak hukm qobih iaitu wa iza stara zaujatahu ah nah hak ni walam <tuh> takun zaujatahu ka ini ni wajib istibra apa le lagi mana jadik <tuh> maksudnya jelas ya, mana ha, kita ambil gitih hak luar dulu dah jadi masalahnya kita ambil tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara tu tidak ada sekarang ha, kita ambil tahu hukum ni Aa, nah Tak ada sia-sia Kita boleh kelebihan Apa dia ilmu aa, Ilmu syara' Kita tahu kau syara' Jadi apabila terjadi aa, Boleh aa, perempuan sahaya aa, Apabila kita baru milik perempuan sahaya aa, Perempuan sahaya tu Ha, kita milik tu sama ada dengan jalan beli, korpsakor, korga apa. Dan perempuan tu, sahaya tu, tu bukan isterinya. Ha, nyong tu, ha, tak ada nyong. Ha, bukan isteri bagi orang yang beli ni. Kita misalkan kalau orang beli. Haa, nak. Orang baru milik ni bukan isterinya. Haa, Itulah wajib Wajib ha, uleh istiabrak. Itu dia. Ah ha, kalau isterinya, ha oh, tak ada wajib istibra, sunat saja istibra. Begitu. Ha kalau sahih baru milik ni, bu, apa nama ni bukan isteri orang. Ha tak, tak ada thamin, walam takun zaujatan. Bukan isteri orang. Ada Adapun kalau isteri orang, ha orang. ha ni yang Ha, atau pun suami dia cerai sekarang dia dalam beriddah ha tu ha, tu bawa siapa ke sini kata wa <tuh> ha, ammal amatul muzawwajatu Dan ada pun adapun ama yang ha, ada suami ha tu maksud tak wa ammal amatul muzawwajatu awil <t> mu'taddatu <rendang tubuh> aa ha. atawapun sahaya tu yang beraedah nah ha. dengan bawa suami dia cerai nah ha. suami cerai lepas tu kita beli ambil ha dia tu dalam iddah tu ha suami dia cerai dia dia tu tak jadi sah ke pasal dia bersuami suami cerai dia masa dia tu dalam iddah tu ha nah ah ha, seorang dibeli yang baik katanya iza zaraha syaqsun apa bila beli akannya akad alamah tak ada amah muzawwajah atau awil mu'taddatu apabila beli akannya oleh syaqsun oleh seorang ha hukum jawabnya fadall yadibustibra'u ha halan maka tiada wajib ule istibraknya nya al-amah. Ha, tak wajib. Ah ha, amah ama istibrak kita maklum dah dulu. Nah, ha, ha, ah kalau kada lecur aja panggil iddah. Ha, masalah saya ni istibrak tak wajib istibrak halan ketika itu. Ketika tak wajib istibrak. Itu berapa dia ada suami. Ah ha, nda itulah. Ha, saya uh, Ah ha, Siti Fatimah tu dia ada suami. Ha, kita beli sahya. Ha, isteri dia apa boleh beli dah sahya. Ha, tu dia. Nah, ha, Fatimah jadi dia jadi sahya bagi Si Khalid Ah ha, ha. aku kita gi belilah sahya Si Khalid tu. Tapi sahya Si Khalid dia ada suami. Ah ha, tu amah muzawwajah. Apabila kita beli, orang oh, jadi milik kita lah. Ha, kita milik dia orang panggil manis, sahda, kan, tu, Kita baru milik jadi, baru jadi milik kita. Ha, sifat imam sahaya tu baru jadi milik kita. Pahak kena isti berak. tak Tak, ada, tak ada wajib isti selalu. Sebab dia jadi isti orang. Ha, itu dia. Mungkin kita nak pakai tak boleh. Tok mulu nak pakai tak boleh. Sahaya ada suami. Ha, gitu lah. Kan. Ha dia, dia Tapi boleh belilah muka dia sahya. Ha, nah. Hmm dia dia. Apabila beli, aa, Akhirnya oleh seorang, maka tak wajib oleh istibraknya nya al amah tu halan ketika itu, ketika melimpah dah ada wajib istibrak ketika itu. Juga si sahya itu suami dia cerah. Ha dia ada ada sekarang aa ha, dua kali suci kita kata haidah sahya tu dua kali suci kalau bulat ha, edahnya haidahnya apa dia ha, bulan setengah nah ha betul kemudian pada tu kita beli ha dalam mana dia tu jadi ha, dalam beredah tu ha, tak wajib ihtibaratnya ketika itu pai ihtibarat bila paiza ha tu nak bina tas tu lagi fa iza zadatiz zaujiyatu ya maksud dariya maka apabila hilang hmm, oleh keadaan suami isteri hilang zaujiah kalau masalah saya muzawajah hmm wal iddatu dan hilang oleh edah kita panggil lepas edah masa kita beli tu aja duduk dalam edah Ha, dua dua kuru Dua kali suci ha, nah. Apabila kita beli duk Boleh sepulang lebih kurang Masuk cukup dua kali suci Lepahlah iddah ha, Dengan suami dia ha, Apa nak kata? Misa dulu ha, Misa dulu jawab izadak lagi Apabila hilang keadaan Suami histeri Dah hilang oleh iddah Misalnya Ka'an tulliqatil amatu seperti bahawa dicerai ah talak ya talakuba tabinau kuqta amatu seperti bahawa dicerai akan sahaya itu oleh suaminya lah maknanya dicerai qablad dukuli ah ha tuilah zadiyah lalu tu ah dia dia nah dia berkahwin kahwin sahaja ya dengan suami dia Ha, tak ada dulul tak ada tubuh apa sekali. Suami dia cerak. Ah ha, tu gapang hilang zaujiyah Ah ha, masa kita beli tu nah dia dah jadi isteri orang lah masa beli tapi isteri pun nikah katunlah kita kata. Sama dia ah ha, suami dia tu cerak. Ah ha, dia panggil hilang zaujiah lalu dah. Ya dah dah mana tak ada tu. Hmm. Ah ha, tu misalnya ka antul liqatil amatu qabla dukhul au atas pada qibla seperti bahawa di dicerai akan sahaya itu ba'dahu ha, ba'dahudhul ah dia duduk dah ha, suami isteri tu wang qada wang qabatil iddatu dan selepas iddah ha, dia cerai lepas dia duduk dah Ada iddahlah Dua kuruk Ha ada perempuan saya tu dua kuruk kalau yang merdeka tiga kuruk Ha dia. Tapi lepah dah edah. Apabila lepah begitu, ha baru jawab iza kelik hummi kelik sakni tu. <tuh> fa iza zadatiz zaujiyatu wal iddatu kaan kahil misal ya tu. Ha jawab iza kelik apabila begitu <tuh> wajibal istibra'u hina izi wajiblah Uleh isti berak Yang amah perempuan tu sahaya tu Wajib isti berak. Bila? Hina izin Ay hina izbul liqat Haa Tika dicerah tu Haa Haa, Haa. Uh, Masa kita beli Si Fatimah tu Duk jadi isteri khalik Haa Na. Kita beli tu Duk jadi isteri khalid. Kita beli dalam sebulan Misal Nah Suami dia juga Haa, jadi mana mula beli tak ada, tak ada isti berak apa lagi Mungkin dia jadi isteri orang Pada bila duduk sebulat, isteri suami dia cerah dia Lepas dia tak ada biasa duduk lagi dua tu Pada bila cerah dia tak ada endah Mula situ isti berapa kita Haa, tu dia ada Begitu juga masa kita beli tu dia duduk dalam endah Haa, tak ada isti dak lagi tu Pada bila dia lepas endah dan ha, lepas ha, situ baru wajib istibra. Ha makna kata فاذا zalatiz zaujatu wal iddatu amisa ka'antul liqatil amatu qablad dukhuli thaw au ba'dahu tul liqatil amatu tapi waqadatil iddatu ha jawab izanya wajib alistibra wajib oleh istibra ini isbra amat tadi alalagati mudaf ilah ah wajib oleh istibra nya tu hina izin ai hina id thul liqatil amatu qabla tuhu au ba'da wa wang qada tadi dengan maksudnya bimakna makna an alistibra id ya jibu ba'da zalika ah ha, lepas pada lepas haidah amulasi tu istibra Ah sekali suci. Ah mula di suami dia cerai tu mungkin tak ada edah. Haa, bila suami dia cerai pak mula di cerai tu lah Istibra. Hmm itu maksud tu bi makna an al-istibra'a yajibu ba'da zalika. Hmm. ba'da haa, ba'da talak dan ba'da wa waqtu iddah. Hmm di anna haqqaz zaujiyati awil iddaty mutakaddimun alai ha, hak keadaan suami isteri ha edah itu terdahulu atas-atas istiabrak hmm, buat dia nak itu. dan walaya dukulul istiabrak fil iddati istiabrak tak masuk dalam edah dia kata, kali itu istiabrak pakai dengan edah lalu kan dia cerah jadi dalam edah, dua kali suci bila cukup dua kali suci lepas edah, pakai istiabrak dalam itu lalu kan, tak boleh dia kira suku, ha, dua kali suci tadi itu edah dengan suami dia Ha, apabila cukup dua kali suci lepas haid, selepas haid tu kena mula istibraq sekali suci. Deh. Oh. Ha, kita nak -tup hmm. <coughs> ha. Baik. Oh, ajit nanti tu dia Allah dah. Hmm, gitu dia. Apabila selesai kepada Matas Mula pula. Ha, wa iza mata sayyidu ummil waladi. Walaisat bizaujiatin wala iddatin awala nikahin jawabnya istabraat hatman katanya hmm, dan apabila mati oleh tuan penghulu bagi sahaya makna no. ah, nah Si Fatimah tu sahaya bagi si Khalid. Kemudian dia Khalid pakai sahaya dia tu. Ah ha, siapa boleh anak. Ah ha, maka si Fatimah dia panggil sahaya mak anak Khalid. Ah ha, dia tak boleh tak panggil isteri Khalid lah muga sahaya. Nah ha, tu pun Maryam Al-Qibtiyah nabi pakai boleh anak dah Ibrahim dah. Ha, jadi Maryam dia panggil sahaya mak anak nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, de. Patu apabila mati, oleh tuan penghulu bagi sahaya mu'annah. Walaisat fi zaujiyatin. Ah, ha, dan tidaklah ia, ah ha, tidaklah ia apabila mati tuan penghulu bagi ummul walad. dan tidaklah ia ummul walad tu bizaujiyah ha, ten pada ha, suami ha, pada keadaan ah ha, isteri dia tak ada jadi isteri orang lah wala iddatin nikahin dan tidak pula dia tu dalam iddah nikah ah ha, hukum kata istibraat nasya ha, istibra yo hatman ai wujuban dia kena istibrak Wajib Napsaha dirinya Wajib Wajib istibrak Aifatastabri'u napsaha binapsiha Arti istibrak ia akan diri itu Dengan sendirinya Hmm Liannaha sarat huratan Kerana Bahawasanya ia jadi perempuan yang dekor Ha, Karena dia tu jadi perempuan mendekor ha, dia isti berak kalamati ha, seperti amah hmm. seperti amah tak kalau dia tu dia jadi orang mendekor dah ha, apabila tu mulu mati dia jadi orang mendekor nanti saya mak anak sabit tu sarak tak benar nak jual apa tak alih tu ha, dia nanti nak mendekor dah dia tu kalau Tok Mulu mati bila, dia jadi orang merdeka. Tak ada kena kata, aku merdeka dah. Tak ada boleh bersaka, aku merdeka dah. Haa, lah tu. Dia kata, seorang so, perempuan sahaya bagi si Zaid, pas Zaid bakal boleh anak. Dia panggil sahaya, mak anak bagi Zaid. Apa bila Zaid mati, sahaya dia jadi merdeka selalu. Tak ada kata, oh, jadi boleh bersaka dak, dah. Diri mati, pas Tok Mulu tu, dia jadi merdeka. Ha, ah, tu sahaya mak anak anu ah, sulit belako dah nak kita istabra'at hatman man am'ai kal amh ai maksudnya qayakunustibra'uha bi syahraini Arti, maka adalah istibra'nya umul walak tu hingga dua bulan tapi in ah dua astagfirullah bi syahraini bi syahr menjadi apa yakunustibra'uha bi syahrin gitu maka adalah istibra'nya ummul walad tu bi syahrin sibulan ha tengok kalau saya istibra' sebulan in kanat min zawatil asuhuri, jika ia apa dia ummul walad tu dia daripada perempuan yang mempunyai ibu lah maksudnya awe habis hidah, misalnya a aisyah Ha, ataupun dia tak biasa mari hi, katakanlah ha, dia kena edah kalau, kalau bahasa cerah edah bulat ha, kalau masalah ni dia kena uh, istiabrak dengan bulat sebulat wa illa dan jika tidak tidak nak katalah hasiah hura katakan wa illa dan jika tidak ai wa illam takum min zawatil ashhuri. Dan jika tidak, jika bukan ia daripada yang punya ibulan. Dengan bahawa dia tu perempuan umur masa dah lahir lagi. Dan dia pun nak marih. Sekir-sekiranya kalau bercerai agak, klik pada kuruk lah. Haa, klik pada kuruk lah. Haa, kalau itu masalah ni. Fabihaidotin. Haa, faabihaidotin. Yang ni, fayaku nustibra'uha bihaidotin maka adalah istibra dia tu dengan sekali haid hey, ja apa yakunus tibrau ha bi haidatin kalhi kuti in kana min zawatil akra'i ah ha, jika adalah ia ummul walad tu daripada perempuan dia mempunyai quru ah ha, habis wa Walau istabra as-sayyidu Amatahul mawtu atas Thumma a'taqaha Falastibra a'alayha Alahan-bulahan ni Dan jikalau istibra oleh Tuhan Penghulu Amatahu akisahya nyoh Sahya al-mautu atah Yang diwati Dan jika lah istibera oleh tuan pengulu Amatahu akisahya perempuannya Sayyid amah al-mautu atah Yang telah diwati -kan. Haa mana Maknanya, maknanya tu pengulu tu Dia duduk pakar lah dia tu Kemudian dia berdiri tak ada pakar terbangnya istibro. Ah, kita sekali suci. Lepas pada tu, buma Kemudian merdeko io yaseyi tu, akal io akia amat Dia kata ok dia. Anda kau turki, aku merdeko lahmu. Dia berkata untuk mulu kata saya lah tu. Supaya suami kata ke istri. Ia mana na'a'ta patuki aku medehkolah mu ha, jadi jadi tubuh saya jadi orang berdekor cuma suami kata pada isteri aku aku cerailah mu ha maka isteri jadi tercerailah ha, badannya patulah hok ni katanya balas ibra'a 'alaiha ho ha, maka tidak ada istibra' tu wajib 'alaiha balas ibra'a ai wajib Alayha atas amah ah, Atas amah Hak yang apa ni ah, Amah ha yang yang istiberak Oleh Tukmuludah Manakala dia mendekorkan sahaya dia ah, Maka Tak ada wajib atas si sahaya itu Istiberak Bila tak wajib istiberak Tepat nak tu ni Walaha anta tazawaja bilhali Dah tak wajib istiberak Ha, dan haruh baginya bolehlah baginya bagi amah secara dah jadi orang berdekor dah orang kan tapi panggil amah juga tu majaklah ah ha, wala hadharuh baginya ah ha, mudah-mudahan kata wala ha lil amatil muttaqah ah betul bagi sahya yang sudah dijadikan Dekor tu bolehlah bahawa dia berkahwin ia fil pada ketika itu tak, tak kena tunggu Isteri berak-berak dah lah ada milik sahaya Dulu dia duduk pakar lah Ada ha, pakar sahaya tu Lepas tu dia tak ada pakar Buti Tak ada pakar ha, Dia panggil lah Bulat aduh ha, ataupun sekali buti Kalau-kalau isteri berak. Lepas pada tu Dia mendekor ha, Isteri atau sahaya dia Sudah jadi orang mendekor Tiba-tiba ada renok ke dia Waktu nak kawin. Kena tunggu lagi ke Dah Ha, boleh kahwin selalu. Itu mana kata? Wa laha an tazawwaj bil Tak kira nak kawin dengan siapa-siapa. Ai -siapa? minas Nak kawin daripada tuan mulus diri. Ah, ha, dia boleh tengok Nabi SAW dengan Safiyah dah. Ha, nah dia boleh dah tahu perang. Bila jatuh sahaja jatuh milik dia ke dia, dia merdeka. Faham merdeka jangan buat isteri. Ah, itu Juwairiah. Ah Juwairiah, dia panggil Jawariyah. Ah nama dia asal Juwairiah. Ah al apa Juwairiah. Ah nah, Aa, dia tu bila dia pulih dari perang ya. ah, lepas tu jatuh dia bulih dia, dia merdeka. Ah sudah merdeka, ambil buat isteri. Dia boleh Ah nah sebab tengok dalam cerita-cerita isteri Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam <tuh> dia nyatakanlah perang-perang-perang ah ha. boleh takap ah ha. boleh perempuan bagi-bagi-bagi <tuh> bagi Allah masya-Allah hmm bagi-bagi barang gitu hmm hang dia dia ah ha. dia pendekor patia jadi kat isteri ah <tuh> ha. baik Auk ha, kata boleh. Ah ha, boleh kawin selalu tak ada kena istibra. Ha, A minas sayyidi, ah nak berkahwin daripada tuan pengulu bekas tok pengulu dalahai kata. Ha, sekarang bila kawin jadi isteri lah, tak jadi saya jadi isteri. A ha, min ajnabiyyin, ataupun nak kawin tu daripada lelaki ajnabi suku. Boleh maknanya tak ada kena istibra. Hmm. ada pun hak sah ni tu, bukan saya ummu ummul walad tu wa kata sahya lagi walau a'taqa mustauladatahu ah ha, tu pula dan kalau medeh ke ia sayid aka sahya muanaknya ha, nah sahya dia pakai boleh anak yang kada sahya gitu panggil sahya muanak sahya mustauladah ah ha, tu dia medehkan nah ha, kata jadi mede tu bila mati tok mengulu dia jadi mede ke lah ni tok mengulum deke masa dia dak hidup lah Ha aku mendekolah ya kata. Ha orang panggil aq taqa mustaulada tahu. Ha pun katanya pada Maka bolehlah lah bagi mustauladah tu an tatazawaja min sayidha ha boleh baru berkahwin ia daripada uh, pengulunya pada ketika itu bila tibra'in. Ha, tak ada kena istibra' Kal kalmuqtaddati minhu. Supoh dia ada beredah daripada dia, na, na, na ha, supoh ayah beredah daripada dia, hmm, sahio dia, ah ha, pernah mahu dia tu sahio ke, na, nah. padahal cewa, ah kamera dia, ada ha, ha, ada edah dia, bawa malak tu mulu dia, nung, yang dia, ah, ha, boleh kahwin dengan tidak ada istibro lah bekilafil ajnabiyyi ah bersalah dengan lelaki asing ah kerana cik ajnabi sini mana lelaki lain pada tuan mengululah falaisalah maka tak harus baginya bagi musta'ladah bagi saya musta'ladah jadi bedekakan tu tak harus anta tazawwaja minhu bawa berkahwin ia darinya dari al ajnabi tak boleh tak boleh selalu illa ba'dal istibra'i maka kena selepas istibra' walau istibra'aha qabla al'iqti dan jika telah istibra' ia akannya sebelum jadi mdeka dah sekalipun pun ah ha, takleh kena istibra' hmm li'annaha tushbihul mankuhatta oh kerana saya musta'ladah ni Agak panggil serupa dengan perempuan yang dikahwinkan ah ha, tu dia kerana perempuan mankuhat Tengok perempuan main kuahak Dia dia jadi isteri orang okay. Tak ada duduk dengan isteri dia tu Pak Limon ni bulan dah setahun Tak ada duduk sekali Haa tu dia Tiba-tiba ha, ah Cera Awak tak ada duduk kan. No lagu ni kita sudah ni Seperti kita tahu suami dia kena Kena penjara kan okay, misalnya Nah masuk gok suami dia Setahun Duduk dalam gok Alam-alam, eh Tak ada tak tahu ta nak kerak sini, nak tubek bilo tak tahu ni Ataupun kerak sini, aku jatuh not, Dah leguk lima tahun Ha, penyiasat Ha, ha, ha Ha, ha, ha tu dah leguk, kau duduk luar pada leguk ni Ha, <laughs> ha, ha tak duduk leguk apa, kau duduk musim juga leguk tu Kau duduk luar pada leguk je boleh pergi datang Ha, macam mana eh Hmm, jatuh hukum yang kena duduk leguk lima tahun tu Ha, Kalau aku boleh sabar tak apalah Nak sabar dengan anak misal Ha, <laughs> Ah ha, tu ah ha, tak ada tu Kira-kira mari belah lah Dia ya, cerah Haa Dia ya, cerah Isteri dia Tak ada dah setahun dah, Cerah Haa cerah tu Boleh menikah selalu kan ha, tak Haa tak tu maksudnya Kena edah Mula daripada cerah Kena edah Haa Tiga puru Galu bulat Tiga bulat Haa tu dia Ah, ha ni mengarapkan Amrun Ta'abudin. Ha ha ni pun sepatutlah kata dia. Ha, kalau istibrak ummul walad saat itu sebelum pada selepas istibrak dah pada merdeka. Belum sebelum pada merdeka apa takleh. Bila istibrak. Belum merdeka, mengar waktu lain. Ah cukup lah. Ah masuk hukumannya ni dah. Ha, hukum apa dia cara kau susu pula ni. Ah. Ha, Amalah juga kita ambil ikhtiqat ni, masalahnya ha, lagi. Faslun ha, fi ahkamir raddah. Ah, ni boleh kita wakaklah lah. Maknanya lah. ambil tahu hukum Pasal saya tak ada. Ini suatu pasal pada ha, menyatakan hukum-hukum raddah. Ah, kita panggil hukum susu ada panggil ibu susu, saudara susu, ha, tidak. Awan ha, ini pelaku sangat yang ini. <coughs> Baca dia dulu. Baca boleh, boleh. Ha, nah. ha, ridon. Ridon. Ha, dia nyambit heroi, wakasriha boleh dua loga. Rodong boleh, rimong boleh. Ah, nah, ini bahasa Ceko sikit. Tak besor redong, rimong. Ada besor rodong. Walau di mana pun orang boleh baca dua bi fath hmm. irra irra dan kasriha dan kasrahnya ridha. Mana susu bahasa kita. Gapo tu makna pada orang? Ha tu, wa huwa dan ia la ar-radha tu. Wa makna luwatan maknanya pada lurah di segi bahasa. Radha radha tak apa iaitu ismun Li Masjid Li Masjid Sadi'i ah, Ismun Li Masjid Sadi'i Fahayah nak hipuan dua tu Fahayah nak ketemu dengan <laughs> Fahayah Ismun Li Masjid Sadi'i ah. Iaitulah nama bagi Ishak ah, tadi tu Dia panggil apa puting Abing Kopek tu lah Pahayah tengok kambing kan Abeng je kopet kita panggil tu Dia panggil dorak Abeng Abeng susu ha, Bahasa surat panggil abeng susu Kalau agak kita panggil kopet ha, tu dia Pasadi-sadi tu Puting je tu lah Puting kenapa nak panggil Pala kopet ha, Kita panggil lah Itu ha, ha, Bahasa kita panggil Pala kopet lah ha, Kalau kambing puan jari tu Itu hmm, dia apa tu isap tadi uh, ah ha, masyi cerita isap Isap tadi nampak ha, bahasa kapung tu juga Isap pe ah ha, kapunglah tu bahasa kapung nah ha, hmm tu dia ada ha, panggil radu hmm nah doa asah pada orang tapi pada sarak tu ah ha, pada sarak je sempit sikit makna pada wali dia ah ha, tu dia nak panggil robok pada syarok tu ha, Kena tahu makna dia pula Bukan semata kata isap pet tu Haa panggil susu lorak Yalah lah Tapi dari segi syarok Nak panggil robok Tak lagi tu Haa kena tengok sikit lagi Haa hukum syarok lain tu Haa Sebab apa tu Bila tak masuk dalam makna robok Jadi hukum dia tak pergi Kok hara tak panggil anak susu Mok susu Tak lagi lah Haa Tahu tu kena tahu makna syarok pula Saat ni makna ha? orang bila kata isap pek ya ha panggil rodaah ha? ha gitu nah oh tak habis lagi makna dia betul tak ismul limathi limusyis sadiy wa syarbi labanidi ah betul dia ha uh, isap uh, dan minum labanya susunya ha betul dia Hai, ah ha, siyah, ah ha, siyah tersebut kata uam mana ma'a. Ai ma'ashar bilabani. Hmm bukan Isak saja tak tubik susu tu, ah ha, tak, tak tak panggil radak. Ha, ah mana gitu. Hmm sebab Jakal ma'a sekali dah. Nak panggil radak tu ismul limasih sadiy wa syarbin ma'a syarbilabani. Ah ha, dua kait ka'idah maknanya. Kalau gitu fala yasma'ul ma'nal lughawiyyu maka tak melengkapi oleh makna lorat tu ha dia malu au malu huliba kalau diperah hak <tuh> laban tu darinya tak tak panggil ah kalau kia di sini hak sarak ni masuk ni ah sini ni menyalahi wali ni dah ni menyalahi wali ni dia wali gap makna sarak tu dia sepit daripada makna lorat di sini menyalahi wali. Walau menyalahi wali, kan jadi kalau kita kira bak lorak ambil gelah ke gapa ke perah perah perah perah, perah susu buah lah gelah boleh minum ha, tak panggil robok pada lorak orang lain kita tahu kita juga tak panggil isap pet kan? nama dah tu tak panggil isap pet pasal ibu ambil gelah perah perah perah perah ah ha, tu, Bih dia minum panggil isap tak Dengah, ha Ah, uh, sape kita duk, ha, apo kita minum susu kambinglah. Panggil robot dak? Ah, <laughs> ha, tu dia weh. Nah, Kenapa ado dak? Ado kau gigih isak di kopak kami Ha, <laughs> <laughs> yo katung nak buat kan cok-cok gitu. Dak. Hak ore pulo siap dak. Ha, nak napa asal oh, baru cerah weh. <laughs> tu Nah, ha, kita dak isak dak minum susu kami minum susu uto. Tak, tak piagi dak isak di ibu belako hmm ke bau lorak ah tu, ha, tu? kalau itu makna lorak tak panggil robok tu nah ha, situ pada lorak tak panggil robok. panggil minum minum susu tok minum susu kambing panggil isak dak dak ada gede isak di kaupak dia dak ni ha tu dia deh ayalah ha, itulah yang dia kata pada lorak sak ni Uh, ismul limasstis tadyi wa syarbil laban kena ke itu. Bab dia kata pala yasmalul ma'nal lughawiyyu maka tak melekat pi makna logat ah uh, akan malau hulibah minha barang uh, labelah kalau diperahkan dia ah uh, minha bila ta minal Tuma apa tu? Au aujarahu Malau huliba minha thumma aujarahu Kita nak panggil apa? Bui minum gitu. Dia perah-perah-perah. Ha, kita nak tengok dua sekali lagi. Wa ha, insyamilahu al-ma'na as-syar'iyyu. nah. Dan jika melengkapi akhirnya akan Malau huliba Kalau pada sarak dia panggil-panggil susu tu. Kita kata si Zainab. Nah dia beri aja perah susu dia Perah perah perah susu dia Wih ke soria budak minum Kenyai Haa lepas tu perah dia semula pulak Perah pulak Wih budak Soria budak yang tak sampai umur dua tahun Minum Sampai lima kali kenyai Haa dia panggil anak susu tu Haa Walau tak ada isak di, di pet sekali Haa dia panggil panggil anak susu juga tu Haa Kalau di segi lurah Di segi lurah tak panggil isak pet Tak ada isak Berkah perah perah gitu ya ah ha, hukumarok panggil. Ha ni setengah padam menyalahi faedah galib dia ya panggil Jadi fa yakunul ma'nal lughawiy di sini khaffa minal ma'nal syar'iy ala khilafil qa'idatil awlabiyyati. Ha dia, ada Kemudian hatulah makna lughah tu, mudah-mudah kata radak tu Uh, kita nak kata susu beri susu lagi tak payah lagi dari segi lorong pernah kata isap nah, isap pet ha, tak kata-kata kata, apa kata rogok dari segi lorong mana isap pet cerita uh, cerita minum susu tu hmm maka kalau isap tak terbit susu ajalah ikan tu kalau kira tak hangi dah pet kosong hmm nah sabak dia kat warcer bilabanihi pergi duk pat ada dua tu dia ha tok nyeng dia pat dia tok nyeng ambil golik belakang ha jalan jugak bila ambil erat cucu cici dia ambil golik belakang juga ha duk pat tu buai po tak ada po pasal tu anak budak ha tu setengah tengah tak tak bubuh mulut diri sat tak tak itu ha bubuh ke cucu. cucuk tu ha dapat kecuk banyak hmm tu jelah lurah-lurah ni eh masya-Allah sungguh dia ya, hidup lebih dah Itu masalah Apalah Ha, hmm, ha Wasyar'an Maknum pada sarok Nak panggil susu pada sarok Apabila bila panggil susu Anak tu panggil radik Anak susu Ibu perempuan tu panggil murdi'ah ha, ha tu jadi harai lah Nak berkahwin tak boleh harai mu'abat dah lah dengan anak dia jadi saudara susu dengan suami dia jadi pak susu tarik pakai atas mak dia tu pakai susu ha, tarik dia lah hmm, tarik dia begitu hmm kalau Allah tak nak Ia kata wa ummahatu wa ummahatukumulati arba'nakum wa akhawatikumul wa akhawatukum minal raba'ah lah iya kata diharamkan atas kamu Ibu-ibu kamu yang telah menyusulkan kamu Dan Dan saudara Saudari-saudari kamu Minar-roba'ah Saudari susu Menyusul di seorang ibu Ibu ada anak-anak perempuan -anak ha Maka jadi saudari kamu tu Sumpah saudara nasak dah Haram nikah kawinnya Siapa ke bilik hmm, Dia panggil haram mu'abad Itu dia Kemudian makna pada syarat nak panggil susu tu iaitu wasyaran wa ialah wusunu labani adamiyyah tengok ya tak kata masudak Ah ha, ni takrifnya payah ni dak ha, katanya lah ni panggil susu dah belah ni panggil ah ha, tengok di takrif ya Takrif dia syaran mana pada syarat wusulu labani adamiyyah Sampai laban, sampai susu, susu anak Adam, anak ha, susu Oge. Ha, Maksud sultan ha, yang tertentu, sampai li, ha, usul li. Ha, nah, lahir mana ilah ada boleh ditaak dia wasala, wasalahu, wasala ilah. Sampai kepada Jaufi fi Adamie sampai kepada rungo peluk kepada ruma anak adam ya tatatuh siapa saat itu ala wajhim makhsusain ata wajhat tatuh ah ha, ya takrifnya payah ni tak nak peras sini ah ha, tu panggil susu tu panggil susu ah apa tengok saya lagi takrif dia wusulul labani adamiyatin sampai Ha bab tahsiah kata aywa illam yakum bimasis masis sekalipun ha, nah nah siapa susu daripada perempuan anak ada siapa kepada runggo ha, nah ha, rungo seorang anak seorang kanak-kanak yang tertentu aja ha, ada kat ertu tu dia ada dengan akak umur tak lebih pada 2 tahun ha tarik jadi tak tengok pe sikit lagilah tu walaupun tidak dengan isap pat dengan bawa perah je ya. perah-perah-perah dia minum ha tu patu siapa kepada lekung dia telah lagi perah ha tu orang panggil radak lah tu pada syaroh kalau pada lorak tak panggil karena lorak rodok mana isap pat tu tak ada isap sekali Itu perah dia minum tu Ah pada syarat panggil, pada syarat panggil. Ah labanin. Ah susu, ay walau mahithan. nah. Bahasa beku. Sekalipun wa mithlu azzabat aw aljubni. Ah tu banyak bahasa pula susu dia beku dia, masai banyak masa pula tu cara-cara susu tu. Susu masai, peritau doa ke ada. Apa saya susu masai tu Apa dia? Dan ndak boleh dibu masai-masai tu. Ha, dia caput hmm. <coughs> dia nama banyak pulak tu sampai uh, laban adami yatim kalau itu kait adami yatim kalau jin dia ah, ah, ah, kait adami yatim ah, dah ada hasil ah, tu ada, ada bawah Adamiyatin wa qawluhu <laughs> adamiyatin kharaja biha rajulu ha haja nakah kata siapa susu tu susu perempuan nak keluar ha anak nak keluar susu ke datang ado kah nok ke rute nak ngaji muka-muka muka kok lalu tu nukan kada tahu datang no oh popat yang besar ada susu pelak ha ti gambar demonyo bet sebab kopat tu. <laughs> tak ambolah. Ha nak terlalu biasa boleh jadi lah boleh boleh jadi. Nah, ha sebab tu banyak sangat learning ni nak jadi tino Ni kan? dok kata buat kopat tu kan. Ha nah, tu dia. Patu boleh jadi, naklah mun jadi susu tu buat susu muti. Ha nah, yak ni tino ai panggil pondet. Nah, patu dia buat kopat tiba-tiba jadi susu muti. Ha <laughs> kita bo Haa tu dia Pakai angin tina boleh anak-anak kecil orang Biar anak susu lah weh Haa ni masalah kau tengok Boleh adik Tengoklah nenduk pelat-pelat tak -pelat -pelat jadi Kalau hmm. kita tak sekolah jadi kan Benar tu benar mungkin hmm. Haa hukum kata rana Jadi anak susu dah Haa muhammad pon dia Haa ha, pek repat ke okay? orang <laughs> Semua kata Haa muhammad pon tu repat ke anak orang okay? Apa kata Ha hukum kata ana kharaja ha fala tathbutu hurmatum bil baniha ha, tengok maka tak sabit boleh har dengarlah banyo laba pun ala sahihi Takkan sahih ha ha ha ha tu atas sahih we. sebab nak panggil nak panggil anak susu nak hukuh har tu, tu rusul labani adamiyatai jeke adamiyatin nak ko laki ah kalau perempuan ada susu wis susu ke anak rek kalau zahir kata tak sabit hmm tu dia pange tak panggil susu pada sarok hmm tengok ndi ya annahu kerana apa tu Lianahu annahu karena nyonya labanahu laba orang rojo ni kalau ada pun Bukan mu'addan litarziyati sekali Haa, ya, sekejap tengok, sekejap ya, tengok Haa, uh, ni Kerana labai ada dia ke jatah kalau ada, Dia panggil buka labai ni Disediakan jadi makin nek budak-udak Kanak-kanak dah lah. Dia susun ni rezeki budak dah Tuhan menjadikan dia nah, Haa Jadi tarziyat Dia panggil tarziyat Makin nek untuk kanak-kanak tu dah Dia cukup mahu tu Bila nak kena bergaduh kau lain Ah ha, sabik tulah yang hidup galak beromakan tak ada lawas dah dengan susu ibu ha Ah ha, sabak itu hal buat cukup dengan vitamin gapo dalam bodie kita vitamin C <laughs> vitamin ABCD bod dalam dah cukup dah hak hak ibu tu. Ah ha, tak pernah nak gaduh dengan nasi lecek. Ada setengah nasi lecek ni suwak. Ah tu dah ada dia cukup gitu situ. Dalam masa 2 tahun Tuhan sediakan di ha, susu ibu tu padahal dia mempunyai banyak artis sebab orang Kajih landap galak suruh susu ibu kali. Karena banyak ke ketinggalan zaman maju zaman modern itu beranak pop bagi orang halu. Ah tu dia takut punoh buah ke lagu mano. Jangan macam, macam jadilah. Ah tu dia. Jadi benda ni ditimur ke mano? Kadang-kadang budak saja tak serah ke ibu. Ah tak ada serah apa. Ah ya bahasa dak susung ibu ni gak. Ah ya ni pasal pah dia, tak ada berseru mana dengan ibu ada membuat kaji eh? setengah pada dia, boleh jadi begini budak hilal ketak-kata kerana hasilnya tak minum daripada sui ibu beranak pah pakai susu botol susu kotak ha tu dia pamun lah penyakit macam-macam tu dia mudak kaji haa, tarik pelik semula asal haa sarak yak berlaku dah laban itu Allah Ta'ala menjadi tu mu'addan litau ziyati haa tengok dia eh? Tiba-tiba nyigi ada je orang lelaki secara luar biasa. Yapang ni bukan muadzan li tarziyah tu. Oh de, lalu tu bila dah tak tak disediakan untuk tarziyah fa wa ghayruhu. Maka menyerupai ia ia labanu huduh, laban rojo. Susu orang lelaki tu. Menyerupai akeh okay, yang lainnya, gapolainnya lain pada apa? Minal maiati seperti daripada mai -e. supaya ai-ai gini, nak supaya dengan mai nah. hmm, supaya dengan ai-ai peluh, supaya dengan air ai, -ai -ha. hmm, enggau ai -ai gitu mu, ai-ai lima gitu mu, apa yang mai belakok? Oh, ya cengak sabit tulah. Akal sahih kata tak jadi anak susu. Tak ya, jadi anak susu. Ayat dengan ulama ni. Masya Allah. Sungguh dia buat kaji lah. Saka bijak dah dia. Hmm. tu. Lakin yukrohu. ah, ha, Lakin yukrohu lahu. Walifar'ihi nikahu. Manirta do'at. Bila bani. Haa. Ha, Dalam keadaan gitu. Pui. Sungguh pun. Haa. Ni ni ni. Istidrak pada kata. La tesbutu khormatum bilabanihi. Sungguh tak sabik haram tak jadi anak susu pada kuasa arah. Sungguh gitu tetapi dimakruh. Ah, ha. lahu baginya bagi raja tu. Tua susu tu. Mamak pondok nak lah ni tu. Ha. <laughs> makruh bagi dia tu. Walifarhi da bagi anak-anak dia tu faraq dia. Nah, makruh akad nikah huma nirtabat. Berkahwinkan perempuan mereka tu kena perempuan yang ta'ir taba'at yang tersusu yang susu ia main tu bila banihi dengan labannya nya rojo ayat dia nyo dah kena ada kaun makruh kawin aku boleh jadi anak dia ah tu dia Allah ani hukum pelat dah ah tu dia dia tak ada pelat apa dalah kita kata pelat belum berlaku dak ada orang gilis pau tiga ke kan? dak pelat nya ha dah gitu ge dah ada pau tiga ke dak ada pelat Hmm. Ha, tu dia kata makruh wei. Eh. Ha, si mamak tu dia pernah ha, katakanlah dia jadi susu, dia beri susu pada seorang perempuan kanak-kanak perempuan kecil. Ah ha, tak ada sabit kata anak susu dia dak dalam keadaan begitu pun makruh tu, makruh tu. Ha, kalau dia nak kahwin tak leh. Ah memang tu makruh, bukan tak leh dak hmm, ya Allah <tuh> nyletak situ. Dia porok-porok dia pada tak leh anak-anak dia tu pun boleh ayukrahhu nika kumannirtadat bilabani begitulah kama nassu alaihi fil oh Imam sape inah nak kata belah tu ah ha, tengok dia muduk kalu mari ha, masalah ni tak ada lagi muduk kalu mari kama nassu alaihi seperti barangnya telah nas iya iya imam syafi'i radhiyallahu anhu alaihi alamat fil ummi dalam kita al um dia dia nak mari dah disebut tau tak dia sebut tata -tata selalu dah walbuaitiyuq dan oleh Imam Al-Buwayti ha tuan daripada ashad dan Syafi'i tu anda, anda dapatul lagi ku pun sama ya. sikit ha, itulah kita kena cukuplah sebab dia kaid dalam ta'rif tu iya eh, kaid dia ada tempat nak keluar makna susu pada sarok iaitu wusulul labani adamiyatin pakai adamiyatin anak adam nah ha, perempuan sadah patu bunyi reti anak adam kalau jin ah ha, ada pasal lagi tu mm iya ka adamiyatin mana kata anak cucu ada berkaitnya manusia. Apa kata karinya jin? Jin ni lah. Haa, sikit lagi tu. Turun, turun mari dia kata. Ada pun khunsa muskil. Wal mazhab annahu yuqabul amrufi. Haa, kalau khunsa. Soal tu punya dua alat. Ada alat lelaki, ada alat perempuan. Paling konsa yang muskil. Duk musyikil Boleh jadi perempuan dia tu Boleh jadi lelaki dia tu Duk musyikil Nah, Ha Allah tu Ketua dia tu kena hentikan Kena tunggu Kenapa Kalau mana sebenarnya Ila al-bayang Yu'aful amru Fihi bil khonsal musyikil ni Ila al-bayang Yang kau Nyato lah Nyata Kalau mana Fihi tafsir Imba nak umsak Jika nyato iyo ia khonsal musyikil tu Halka ada perempuan Duduk Lama-lama Di sabar alah-alahmu ha, ternyata kata perempuan lah nawi dua alat tu tu alat lelaki tu tak ada syawah kata dia ha, kata ada alat apa ada syawah alat perempuan hanyata kata khunsa tu khunsa wadihah dia panggil nyata perempuan Itu ha, tu harumalah ha, tu dia buat illa kala jadi ke tidak nyata ia unsa ha, maka tidak hmm, tu dia ada iktimal lelaki kalau ma ta qablahu kalanyo mati sebelum pada nyato lam ja sebuti tahrimum balil ladirta do'a min hunika hu konsa wanahati tutupan nyo bila kata tak sabit tahri tak abih haruslah bagi seorang yang susuk daripada konsa tu boleh nikah dengan ibu konsa dan umpamonyo ha Ka kalau azra al azra'i mutawalli baik ha Wal baihima tu, dah bina tang, fala wirta bagasahri rani min syatin, masalah. Ah, ni tu berapa? Dah dia kata nak panggil anak susu tu dia susu <tuh> lula bani adamiyate. Wal baihima tu, ni benda lah. Maka kalau uh, kena dia ya kena atas kelik pada ana ni, atas kelik pada kata ar-rajulu. Ah, kali kita tadi pun terlupa ibarat tu deh. Wa qawluhu adamiyatun adamiyatin kharaja biha rajulu wa al-khunsal muskilu atau ar-rajulu. Keluar oleh khunsal muski dan keluar oleh al-bahimatu. Ah, ibarat. Jadi tak kalau nak panggil susu tu sampai laban anak Adam. Adami adamiyatin labat sulak susu perempuan apa dia anak Adam. Keluar oleh lelaki. Aku ni. Keluar oleh khonsa. Karena khonsa ni orang ah khonsa muski. Bila Apabila nyata perempuan, ha oranglah. Ah ha, baik. Dan keluar oleh bahiimah keluar oleh bahima jepakak de susu di susu benatek kambing Kalau kita kata ha hok ni terkeluar tak banyak anak susu panggil tak banyak anak susu kambing ha tu dia panggil anak susu kambing minum susu kambing nak anak kambing panggil ha tu dia deh ha minum susu lembu anak lembu anak susu lembu ha kata kata gitu ha nah dan itulah masalahnya falawir tad'a sagiran min syatin masalan. Ha, maka kalau Susu oleh dua kanak kecil dari seekor kambing. Kambing tu beranak, ha, tu dia. Susu banyak, mari dua orang budak kecil. Ha, susu kambing tu. Ha, tu dia. Masalah, dua budak kecil lelaki seorang, perempuan seorang. Ah ha, susu dikambing Melaka. Ha kau nak kata oh tak masuk dia pakai tak nak susu. Lam Tak Ada apa kau Ah ha, si Zain si Zainah dua-dua tu masa dia kecil dua tu makan ada susu nak kambing Melaka. Ha, ha tu dia. Hak oh, ni pun susu kambing tu. Hak oh, ni pun susu kambing. Ah ha, dua-dua orang ni anak susu kambing kita. Dak. Bila dak lam tahrumunakahtuhuma. Kalau panggil dua tu anak susu kami, kami saya tu. Jadi dua beradik kami dua tu. Dua beradik susu, susu mana dua beradik susu kami <gul> <gul> panggil kau Jauh kali kata dia. Ha, eh, halus si sunggwe. Ha ni sagge ulama muda, dia buat masalah. Hmm, kalau nak kita gak, ha nak kata ke mana tu? Alah ana ni, minum susu kami ni sura ha. ada juak susu dak, dua beradik susu dak dua tu. Prof Rajak balik pada takrif. Tak ada kah? Pok usululabani ada mija tingkami mungkin ada mija tinga ha, tak ada Apa, -apa. Ha, Nanti tak risau so ni itu kenapa? Ikut ngaji ilmu popo dah. Apa itu? Dengaji nak panggil kala kah? Ha, ah ngaji kala kah? Pok kala? Ah ha, tunjuk-tunjuk hanggu-hanggu itu tidak itu? Ah ha, tiap tiak bagai begitu? Panggil kala? Kala orang ha? Pada pada nahun tak anggi? Ah ha, bete? Ni betul-betul? kelua oleh bahimah kalau gitu para wir ta doa asri ra ni min syatin masalan lam tahrumuna jahatu pasal apa-apa li adami thubtil ukhuwati bainahuma dia baca ikhwah ah ikhwah jamak jamak tafsir daripada uh, akhu ukhuwah apa jadi masdar li adami thubtil ukhuwati itu so, tukar ga bubuh hamzah di atas lam alih tu ha lalu hanya uh, terbacu ukhuwah musaddad di buat ha kalau baca ikhwah ha jamak tu pada quran innamal mu'minuna ikhwatun ha tu jamak tu jamak daripada akhun ha ni dak ukhuwah masdar hmm. kerana ketiadaan asabih e, persaudaraan bainahuma bainas sari ra'i Uh, dua orang kata budak tu Seorang yang nama Zaid Seorang budak perempuan Nama Zainab Dua-dua pakat susu Dengan susu kami Siapa Pak Limon yang kali kenyit uh, Tak panggil anak susu kami Bila tak panggil anak susu Dua tu tak ada kena Kena pun uh, Itu dia uh, Lepas tu boleh menikah kahwin dengan dua tu uh, Takut dia menjelak kejut Nak menikah dua tu Haa huh? Boleh tak ni karato? tu ha, kan? Dua tu pakai dak susu di kambing itu kecil-kecil <laughs> tu. dia. Ha kejut dekat ke kita kali tu. Ha ingat molek tak rih dia dah. Bu ingat tak? Ha oh, tak ada apa. Hmm tu dia. Aka ha, li'adami thubutil ukhuwati bainahuma biridha dengan sebab susu itu. Basah-basah. Li'anna eh Ya kerana ukhuwah ni dia ya mari mana? Mari dia farul ummu Ha dia ya ukhuwah nak sabit keadaan dua ni dua beradik. Dak panggil dua beradik, tiga beradik, adik beradik. Yang mai mana no, tu? Furq bagi umumah furq bagi, uh, ya, bagi ibu. Ha tu dia. Ni furq bagi ibu seorang, ha seorang Fatimah melahirkan dua orang, Zaid zainah Dua ni ni ibu yang satu. Orang panggil dua saudara, dua saudara. Ha tu. Ini maklumat pada umumah Dan wala umumat tahunah Mok dia Kena kami tu Haa Tak kali Haa Wala umumat tahunah tu Pasal tak sabit Kukuh Hmm Tengok ulama ni Dujak sumber Tari dah Wa haithu lam yasbutil aslu Lam yasbutil far'un Haa Tu dia tarik ke Dan mana kalau Haa dah. Dia panggil haithu syaratiyah dan mana kalau tak sabit asa Tak sabit oleh porno Tak ada humi dah Nak main mana Haa, Nak panggil anak Nak panggil saudari-saudara Dia mari daripada asa Asa ni mari di ibu Dia bukan mari di ibu ni Anak orang ni Haa Ni anak orang Haa Eh Waqazal jinniyatu Haa Begitulah Waqazal kalbah himah Seperti juga Aljinniyatu Perempuan jin hatu Ah tu dia. Nah budak ni ni. Nah. Ah budak si lelaki ni masa dia kecil dulu, satu parilah dak izusu dia. Ya tu parit Tino. Ah tu parit dak bagi menyusu dia. Nah, nah. Gini Jinniyah. Ha, siapa tu juga? Ah maknanya siapa bahima Hmm gitu. Bina'an. Ah ni ni kisah ni. Kata begitu juga tu nak cuba menatah dak ni hukum tak tak sabe anak nak namanya binaan ini ni dah boleh baca binaun ke di apa binaun hadza nama lah betul dak binaun ini ni dibelakukan binaun nama miliun dibelaku atas kaum yang mengatakan ala adam ini binaun aimam miliun ala paulin Ah bi adami sihhati munahakati nalil jinni. Ya khilaf di situ lagi dah. Boleh ke kita manusia nak nikah dengan jin? Ya khilaf tu satu orang kata sah. Tak apa pun. Ah tu dia. Ha ni nak berlaku atas kau kata tidak sah berkahwin boleh kita kerana kita sini kita anak Adam. Adamin. Adamin. Kita anak-adam manusia nak berkahwin Aki okay, jin ni, aki okay, hatu Nak bikin hatu, satu kawan kata tidak sah Kau ni ni Wahua marjuhud Wahua kata Adamus hati. kata tak sah Berkahwin kita manusia dengan hatu Tak sah ni, wah oh, ni kau Marjuhud, bukan okay, kawan rajah Do'eh lah hmm. Wa in jarah alaih syaykhul khatibu Haa, syaykh khatib Asyarbini tua ikna' Haa, tu wasyarah ikna syekh khotik berlaku kau ni, kau kata tak sah nak nikah dengan jin Haa, tu dia hmm. taba'an ni syekhil islam karena dia tu bagi syekhil islam, syekhil islam tu udu uh, dia lah, syekh zakaria tu, tu atah Ah, dia kata tak sah Haa, tu bina atah kau marjuh La, tu maknanya bina atah kau marjuh ada pokal rojah warrojihu dan kaum ya raja sih hatu munahkah hati na alaum ma ha, tu dia sok ada pasah berkahwin oleh kita akak okay, mereka itu jin sok ha, ala taliyah mahu, macam kalau ada mizina ha? maka mereka itu al jin tu supaya anak anda pakai dia, nah ha, sabak dia tu mempunyai ada ime ha, dia ada akal pak kita dia ada mukmin dan kafir. dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ha, dia. Dalam surahul jin surah jin ya, dia ayat ke ha, dengan itu apabila kita nak berlaku tak Rajah wayambani ala hadza dan ter terbinalah di atas ini kan Rajah ni Annal jinniyata Bahawasa jin perempuan Jin tina Lawi law arda'at Katakan kalau beri susu ia jinniyat Sariran akan kanak kecil ha, Kanak lelaki ha, Kecil Sebab atas tahrimu ha, tu dia Dia panggil anak susu jin ha, Anak susu hetu ha, Haral lah Jadi mak susu dia lah ah ha, tu dia dah ha, dia boleh jadi dia tu ya seorang tu nak kalau dia ada anak kecil ada jin mari dia uji susu ya, tinggal. Nak, dia tinggal anaknya dia tinggal ke jin jin dia mengasa anak dia dia uji susu pun, anak dia tu ha, jadi anak susu jin haram lah tu jadi mak susu dia kalau ada anak-anak jin hal -hal -hal, tu. tak boleh haram jadi sudari susu ha, Masya Allah ni hukum sulit belakang ni dah Wa illam takun ala suratil adamiyati pun hmm. Dan jika tidaklah ia al-jeniyah tak tahu rupa anak ada pun Haa, Walaupun tak bukan tahu rupa rare lah kita kata Dia rupa macam-macam, terhari ke dia boleh berupa Haa, Rupa anji, Haa, rupa menata Ya boleh, terhari ke dia boleh saling rupa Rupa ular, macam-macam Untuk -macam. hmm, dia Habak ja walaupun bukit atau rupa anak ada sekalipun tengok berlaku sama Aisyah kan radhiyallahu anha satu kali baca dia baca Quran ulah masuk dalam rumah dia. Ah tu dia. Asal nak marah. Ah usah dia. Ah tu dia. Haa, apa tu Mimi dia. Haa, tu dia. Ah kena bayar kifarat ni. Shah tu tidak bunuh. Tidak bunuh. Jin di Islam. Payah kata kali dah sebenarnya sudah dah masuk apa di rumah dia rumah isteri rasulullah ia sebab apa dia masuk nak dengar baca quran ya aisah membaca quran dia masuk nak dengar quran masuk apa rumah isteri rasul haba apa itu isteri rasulullah dah tutup orang ya tahu kata ong nok jin bukan ular biasa banyak keparak ah dia nah hmm hatilah walau takun tak kun anda surahul an tu lah hukum tu be mari kalau ulama selalu rumah apa, apa itu ni tak dibunuh selalu tu dia suruh dia suruh apa nama ni suruh dia tubek dulu Aa, allahumma bi ahdi nuh alaihissalam wabi sulaiman bin daud alla tuziyana ah mun jadak nyakit tikak ku nak dedah tidak mungkin lah ter tua kata jangan duduk lah sini anak cucu takut dia, ya, kata eh kata wasa kampung lah yo ledahlah tu mai dua orang ciri nakik sirih ni pun mudah sungguh. Ah ha, tu dia. Ah ha, tu dalam hadis sebut apa? Kakap ya kacak basakapung. Ya, dia tahunda de kurang tu. Ah hang jilat tubik pada sini. Sekat tiga hari witipus tiga hari lah hadis kata. Tak tubik juga, ah ha, boleh bunuh. Ah ha, menunjuk kata apa tu? Menunjuk kata satunya boleh hari bukan jin. Ah ha, kalau dia pun jin kapel, ha. tak menadap dalam rumah dekat cadudul ha. Boleh nak bunuh nak kata boleh. Ah ha. ha, lepas tu ulama bercerita tentang hadis tu saat ni tu. Adakah umum sedunia Oleh Hukum kau di Madinah saja? Haa hilang pula Kata setengah di Madinah Kerana banyak jin Haa Kata setengah seluruh Lagu tu Haa Daripada situ Kata huwa banyak juga Bik ular masalah rumah Hukum kau dah Haa Ya elok Suruh tubik Hukum kata Gitu be lah Jaduk sini Sini bukan tempat Mung Ah, Gitu Mereka cakap dengan ular Hukum tu Hukum tu Hukum tu Hukum tu Hukum tu tak tu Hukum tu Hukum tu Hukum tu pusing ke kotor pula, pusing gambar ha, tu dia, dia pusing kadang-kadang tak ada kan masuk sehari kan, ha, tak apa kalau ha, tengok ada lagi, ada lagi boleh kau ada kalau jin pun ada kira-kira, ha, ha, dia dah tak benar dukman kita ha, raca dukkan, boleh kau ada tu dia tu ceritanya wa ilam tako Au uh, uh, wa lagi au kana saddu yuha fi ghairi mahalihi al uh, nakal walaupun kotak dia tu duk di tempat bukan adat duk dah belakang kotak dah belakang sadallah ada kira juga eh hmm tu dia ha tak apalah ha, kita boleh hukum banyak luar biasa dah ni setetaralah kita umur ke zaman dah ni duk tubik luar biasa banyak kan jadi pulak-pulak-pulak boleh ada lagi orang okay, kotak dah belakang ha. Siapa nak kata Ha isap pak Pak atas Tak kira Kalau atas kepala pun Ha ha ha Tidak ada Eh Masya Allah Kita dengan dikata Hukum Mungkin Bekara Mungkin tu Buna boleh jadi Ma fil aqli Wujuduhu adamhu Eh Ada kita Dengan masa tu dah Ha Galik ni Kau ada asyia Masalah Dia dapat kita ambil Mengetahui Hmm Hmm, kita dia ambil ke sini kerana hanya terjadi sangat ha menyusu ni kadang-kadang kita tak tahu dari mana peserta kirih anak ke kan? ha, kadang-kadang upah mengasuh siapa bagi susu ni tak tahu kata hukum jadi susu aa ha, kita tengok lagi dalam hasiah dia kaid makhsusatin li jawfi adamiyyin makhsusi ni panjang lagi dekat dulu cukup hari ni dulu kita baca sekali lalu lagi semula. Medifasulun semula sebagai lalu. Fakkan nak ni dah lehasiah banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih.